beste gai bat, jorratu nahi dugu zuekin, etxe askotan ez da bai da gai zanoiden gai izango da segurazki, eta kontua da Emilio kalataiu da edintxikikoen epaileak egindakoa dirazpen batzuk eman digutela adin edintxikikoen intimitatea urratzea, proposatu behitu, Epaila honek argi eta garbi hoianei ustosko kalitzagun adierazpenak. El mundiagun kariarekin dako elkarrezketa batetik ateratako hitzak dira. Gogoratuko dugun orden azteko kalataiot berak esan dugu txikikoen epaila dela, zidarrealgoa da, eta oso ezaguna da, oso ezaguna izan zen bere garaian akaleratu zituen, arkiteratu zituen sententzien gatik zigorra baino berak bergizarteratzea ezkunta proposatu du nahi du, proposatzen du eta sustatzen du epainoenek hala ere badu bere bloga eta bertan behin baino gehiagotan azkeneko hilabeteetan idatzi du teknologia berriaibruz eta bereziki sakelekoen telefono mobilen arrisku ez hori da momentu honetan berekezko nagusia Estatuko egunkaria honetan egin dioten elkarezketan argidio sakelekoek 3 arrisku nagusi dituztela Estos son tres problemas fundamentales. Hirugarra zaun nagusi dakartza. Lehena, hau droga da eta da. Herri honetan gabonetako eta jaunartzeko oparin nagusia azken belaunaldiko sakelekoak izatea. Bigarrena, delituak egiteko tresna oso harreskutsua da eta adin txikikoeen artean delitu horiek handitzen ari dira. Etzercerda eta hirugarrena, tresna honek biktima izateko aukerak handitzen ditu. Berguntbit. No, laurrekin barzai hori ere galetu zioten zuzen anepailari, zen hurri hartu behar da, ba Emilio kaleta argi esaten du, semea laben intimitatea urratu behar da eta adibida jarri duen gurasoek gelako kajoiek miatzen zituzten irekitzen zituzten, uh -huh. zer genuen, zer zegoen, zer egiten genuen jakiteko ba orain mobilarekin gauza bera, sakelekoarekin gauza bera egin behar da. Eta proposaman honek go, zer pentsa duan, dugu, zein da bidezu zen, anundago intimitatea semea laben kasuan, anundago muga? Nun baitetik astea gatiko nintza eta nirea, okerrezpanago zueka dintxikiko etxean bai Bai, hasta que te saquele edo oraindik ez. Bai, bai, bai. Eta no le gustan de Gaur egun, e, irutze zait e, mugikorrak gero ta e, lehnago paritzen diala edo gero ta lenoago eskuratzen dituztela gure gazteek, ezta? Gure gazte eta urtxoek. 6, 6 urteko umeak, 3 urteko umeak, 3 urtekoak. Arritzeko da nola manejatzen duten gaur egun mugikorra, ez? Egal beha egez dute mugikorra, bere mugikorra, baina bai erabiltzen dute eta dakite erabiltzen gurasoare mugikorra. Behatzia amarrurterekin, zan eh, dugu mesela, gabonetan komunioan ja piskat adin hori zaten delako, gaztetxoak eh, lagunekin kalera irteten hastendian dian adin hori, gurasoain nola urtasuna ematen die bere semetsu edo ahalaak e, mugikorra poltsikoan bada, badauka, ez da mm -hmm. ba, lokalizatuta dago zerbaik harttatzen baima eta nik usste ikurasoak lehen momentamentsat in intentzio horrekin e, ipintzen diola semeari edo alabari mugikorra. Ez balema diegu ondo agertzen gure seme alabei nola erabilihar duten mugikorra, ba, erabilier pen hori ez dela egokia izaten mm -hmm. eta eskoletan eta asko ikusten dugu gugur ikastetan esaten ditugu ziberbolin izaten ditugu arasoak baña serioak eta ni kalataiozte paiarekin gustiz ados nago iritsi zara zure seme alaben muy bai bai bai bai eta irutze zaigaina guraso bezala egin beharra dagoela ni nerea E, nola baita, umeek mugikorrez eta teknologi berri ez egiten duten erabilpena, zer egitzen gonuke, e, nola baita askotan, sartxan ez den kontua dela, bada, helduok zer abilpene egiten dugu mugikorrez eta teknologi berri ez ez da, modu batean, gaztetxo eta umeek egiten dutena da, ume elduek egiten dutenaren erreflexua.